Kapitel 47 Og etter hvert førte han meg tilbake til husets inngang, og se, det kom vann ut under husets terskel mot øst, for husets forside venter mot øst. Og vannet rant nedover fra et sted under huset, fra husets høyre side, sør for altere. Og han førte mig etter hvert ut gjennom den nordlige porten, og tog meg mer rundt på veien utenfor til en ytre porten som vender mot øst, og se, Vann sildret fram fra den høyre siden. Da mannen gikk ut mot øst med en målesnor i hånd, gikk han også i gang med å måle tusen alen og å la meg gå gjennom vannet. Det var vann opp til anklene. Og han fortsatte å måle tusen alen og lot meg så gå gjennom vannet. Det var vann opp til knærne. Og han fortsatte å måle tusen alen og lot meg nå gå gjennom. Det var vann opp til hoftene. Og han fortsatte å måle tusenalen. Det var nå en elv som jeg ikke kunne vade gjennom, for vannet hadde steget høyt. Det var vann som jeg kunne svømme i, en elv som en ikke kunne vade gjennom. Da sa han til meg, «Har du sett dette, menneskesønn?» Så lot han meg gå og lot meg vende tilbake til elvebredden. Da jeg ventet tilbake, «Se, da var det på elvebredden en stor mengde trær.» på den ene siden og på den andre siden. Og han sa videre til meg, «Dette vannet renner ut til området i øst og skal renne ned gjennom Araba, og det skal komme ut i havet. Når det blir ledet ut i havet, da blir vannet der i sannhet friskt, og det skal skje. Alle levende sjeler som det vrimler av skal få liv over alt hvor elven av dobbelt størrelse kommer, og det skal bli en stor mengde fisk.» For dit skal dette vannet visselig komme, og vannet i havet skal bli friskt, og alt skal leve der hvor elven kommer. Og det skal skje. Fiskere skal visselig stå langs det, fra en gedi og helt opp til en eglagim. Det skal bli en tørkeplass for slepenøter der. Etter sine slag skal deres fisker vise seg å være, lik fiskene i storhavet, en stor mengde.» Det finnes sumpete steder og mylente steder der, og de skal ikke bli friske. Til salt skal de med sikkerhet bli gitt. Og langs med elven, langs den spredd, på den ene siden og på den andre siden, skal det vokse opp alle slags trær til føde. Deres løv skal ikke visne, og deres frukt skal ikke bli fortært. I sine måneder skal de bære ny frukt, for det vannet de får, det går ut fra selve helligdommen og deres frukt skal vise sig å være til føde, og deres løv til legedom. Dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Dette er det område som dere skal tildele dere selv til arv som landet for Israels tolv stammer, med to deler av marken til Josef. Och dere skal arve det, hver og en det samme som sin bror, det landet som jeg løftet min hånd og avla ed på at jeg skulle gi deres forfedre. Og dette landet skal tilfalle dere ved loddkasting som en arv. Og detta er landets grense på nordsiden. Fra storhavet langs veien til Hetlon, når den kommer til Sedad, Hamat, Berota, Sibrajim, som ligger mellom Damaskus grense og Hamats grense, Hazer-Hattikon, som ligger mot Heuranens grense. Og grensen fra havet skal være Hasar enon Damaskus grense og mot nord, norover og Hamadsgrense. Dette er nordsiden. Og østsiden, fra mellom Hauran og Damaskus, og mellom Gilead og Israels land, Jordan, fra grensen til hav i øst, skal dere måle. Dette er østsiden. Og sørsiden mot sør, fra Tamar til vannene ved Meribat Kadesh, Elvedalen til Storhavet. Dette er siden mot sør, mot Negev. Og vestsiden er storhavet, fra grensen og rett fram til inngangen til Hamat. Dette er vestsiden. Og dere skal fordele dette landet mellom dere, mellom Israels tolv stammer. Og det skal skje, dere skal skifte det ut som en arv for dere og for de fastboende utlendingene som bor som utlendinger midt iblant dere, og som er blitt fedre til sønner midt iblant dere.» O de skal bli for dere som en innfødt blant Israels sønner. Sammen med dere skal de ved loddkasting få en arv midt iblant Israels stammer. Og det skal skje, i den stammen som den fastboende utlendingen har bosatt sig som utlending hos, der skal dere gi ham hans arv, lyder den suverene Herre Jehovas utsang.»